Välkomna till Radio Escape, er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag vår kampsportsmästare med svart bälte i film Do, mm. Pavo Hemmingsson. <här> ja, det, det är en lite annorlunda kampsport men den är oså häftig och åh oh, jag är på den. Hallå där Danny, hur är läget? Det är utmärkt här, tack. Och um, jag måste säga att jag är extremt imponerad. För uh, jag har ju sett dig utöva den här filmdån. Mm. Där du uh, sitter i uh, underliga ställningar och tittar på film. Och uh, gör häpnadsväckande konster. Eller ja, oh, yeah. sträcker dig efter chipsen eller drickan och <laughs> allt möjligt. Men uh, det går snabbt. Och uh, jag kan ju inte förneka att det ser snyggt och häftigt ut. Uh, det, jag har utöver det. Det är som en ballet. En film filmtittarballett med allt jag kan göra samtidigt är att eh, jag kan sitta i lotusställningen och eh, ha sju sorters snacks framför mig och ett par sorters drickor och sträcka mig efter allting samtidigt och samtidigt koncentrera mig på det jag tittar på. Ja, jag, jag måste säga att jag är grymt imponerad av mig själv faktiskt. Ja, med sådana talanger kan man väl unna sig att uh, tycka om sig själv och sina förmågor. Jag uh, är tyvärr själv en helt vanlig, hederlig softpotatis men uh, det fungerar alldeles utmärkt det också. Huvudsaken är ju att man faktiskt fokuserar på filmen, och uh, det har vi ju sannoliken gjort idag. Och uh, vilken överdos på 80-talet som vi har fått... Jo, det vill jag ju verkligen lova. Här är det ju verkligen tillbaka till eh, barndomen och man kan ju verkligen eh, känna av den känslan lite grann som man fick just då när man tittar på eh, de här suspekta B-action-rullarna som eh, cirkulerar i vänskapsgränsen på väldigt slitna VHS-band när det begav sig där. Så att eh, ja, det, det kände man ju verkligen igen när man såg den här filmen Så det, det väckte ju en hel del eh, gamla minnen till liv, det måste jag ju säga. Ja, och inte bara det. Jag försvann ju tillbaka in i någon slags barndom igen- och satt verkligen och hoppade här hemma i soffan när eh, allting hände på skärmen framför mig. För eh, oj, oj, oj, oj, vilka vibbar det var där. Det var verkligen precis vad jag önskade mig just nu. Så eh, jag måste ju säga att det var ett extremt gott val- men samtidigt kan man ju också påpeka att det här är en produkt som inte bara hedrar 80-talet utan det pekar ju också ut alla de absolut värsta klyschorna med 80-talet. Mm. Och vi får ju också en hel skeppslast med ost i en förhållandevis kort historia. Men samtidigt, jag hade faktiskt inte velat ha den på något annat sätt än så här för jag såg fram emot det här, jag var väldigt spänd inför det här. Och utan att säga för mycket så måste jag säga att det levererade ju faktiskt precis vad de lovade att det skulle leverera. <laughs> ja, det gjorde de ju verkligen. Och ja, vad skulle en sån här film vara utan att gå rejält i överdrift för vad annat kan man säga den här filmen har ju verkligen tagit fasta på de mest bizarra klyschorna i den här typen av filmer och bara skruvat upp det ungefär 17 steg till och sen bara tryckt in så mycket som det bara går i varje sekund av filmen som fortgår. Så det, i den här kortfilmen så får man ju nästan i sig lika mycket händelser, action och annat som i en lång film För det är ju komprimerat utav bara fanken här måste jag säga. Så det, det här är ju verkligen... Eh, någonting för den som inte har så hög eh, eh, koncentrationsförmåga. För man blir hela tiden matad med någonting nytt. Varje sekund så kommer det en ny referens. Något nytt som de parodierar. Eller ja, bara någon sån här typisk eh, actionsekvens sekvens Allting bara fullständigt öser över en. Man har inte en chans att slappna av. Eller hämta andan. Utan det är bara... Full jämnansfart hela tiden. Och det är ju den här filmens styrka och svaghet samtidigt. Det är en styrka därför att det är bara en historia som utspelar sig på en halvtimme. Hade man dragit ut det så att det hade blivit i alla fall en och en halvtimme då hade man ju varit helt slutkörd efter hälften. Man hade ju verkligen haft överdos på överdos på överdos. Och det är ju naturligtvis ett problem när man försöker berätta en historia och man samtidigt fokuserar enormt mycket på det visuella och alla mm. underliga klyschor som man vill få med. Men samtidigt är det någonting här som gör att det fungerar. För i vanliga fall så skulle ju inte en sån här film fungera överhuvudtaget. Men det är någonting här som gör att det gör det trots alla odds och det är jag grymt imponerad över. Men jag tror att tiden är en enorm faktor där. För hade den fortsatt mycket längre än en halvtimme, ja då hade det börjat att skaka sönder, tyvärr. Mm, ja, det, det hade inte fungerat med en hel lång film i det här formatet med den här komprimeringen. Det, det hade bara blivit för mycket. En halvtimme var. Absolut tillräckligt. Det var nästan maxgränsen för eh, vad den här filmen klarar av. Skulle man gått in på långfilmsformatet sen så hade man varit eh, tvungen att utveckla berättelsen betydligt mer och hitta en story och eh, inte bara låta de här actionscenerna följa efter varandra eh, en efter en här, eh, som de ju gör i det här eh, kortfilmsformatet, utan ja, det, det skulle behövas. Någonting mer för att ta steget till Långfinstomgången och, eh, och föra in en berättelse i ett sånt här koncept. Det, det kan faktiskt vara dödsstöten om jag ska vara ärlig. <laughs> för eh, då måste man verkligen veta vad man håller på med och ha fingertopppkänsla för att det inte ska bli eh, bara ett totalt magplask. För det ska ju vara en, en banal story men den ska ju inte vara helt ointressant och den ska ändå kunna knyta samman eh, de här godbitarna om man säger så, actionsekvenserna. Och eh, ja, det kräver faktiskt en hel del av eh, själva berättelsen då och ja, nej, det, ja, det känns faktiskt som kortfilmsformatet var, var det bästa valet för den här filmen faktiskt. Som det är just nu så är det ju klyschor som avlöser varandra och de är tillräckligt starka för att de faktiskt ska kunna vara ett eh, substitut till en historia. Mm. Det är den klassiska snuten som inte vill följa regler som översätts in i tidsresande som översätts in i ett äventyr utav mer klassisk typ och så vidare och så vidare. De, de avlöser varandra på ett sätt som gör att den röda tråden finns kvar trots att inget egentligen berättas och ändå så upplever man det som en sammanhängande berättelse det är en berättelse utan berättelse paradoxalt nog och jag tycker faktiskt att de har gjort ett lysande arbete med att få det att fungera och jag är ganska övertygad om att om de skulle ha gjort en lång film så hade de nog faktiskt klarat av att göra en riktig handling som ändå hade gått att använda i ett sånt här sammanhang. Men nu valde man att gå den här vägen, nu valde man att strukturera det på det här sättet och där är tillräckligt mycket fingertoppskänsla här för att jag ska vara övertygad om att det här gänget som har producerat den här kommer att göra många och intressanta filmer framöver. För det här är en ny generation filmskapare som är extremt hungriga på att göra sin egen grej. Och um, om jag ska vara helt ärlig så är nog det här det absolut mest spännande som har producerats av svenskar på ganska länge för um, svensk filmproduktion är ganska grå och tragisk och tar sig själv på alldeles för stort allvar så det behövdes något mycket färggladare som inte tog sig själv på fullt lika mycket allvar för att lätta upp stämningen lite grann. Ja det kan jag skriva under på svensk film, det har ju nästan, det har gått i träden lite grann på sista tiden det är, det är bara samma sak som produceras om och om, och om igen här. Att det här. Det är ingen som verkar vilja försöka något nytt och hitta nya berättelser och nya sätt att berätta på framförallt. De få som det har funnits de senare åren har ju blicksnabbt snappats upp av Hollywood och andra ställen för att sedan bara fly undan och så är vi kvar här i det gråa Sverige igen utan någon som riktigt Eh, vågar ta ledningen och, och experimentera och försöka någonting nytt. Och så kommer det lite sådana här eh, ungtuppar och eh, vill göra någonting nytt och vill försöka och eh, har någonting som de vill eh, få fram och eh, locka publiken med. Och det, det jag tycker det är riktigt, riktigt spännande. Och det här är ju ett riktigt bra format att börja på, tycker jag. Just med, med kortfilmen Mm. Och eh, få lite fotfäste och känna sig fram lite grann. Det, det tror jag gagnar eh, deras karriärer i fortsättningen här också. Att eh, när det väl vankas långfilm så eh, vet de mer om processen här också. Och eh, kan göra ett ännu bättre jobb på grund av eh, den här språngbrädan som den här filmen har, har inneburit. Så eh, jag tror att eh, allting har fungerat precis som det ska till deras största fördel här. Och jag ser verkligen fram emot vad som kommer ska faktiskt. Och det är intressant när du säger språngbräda för den här filmen har ju haft en väldigt intressant sådan. För filmproduktion är ju ett extremt dyrt medium och det är väldigt svårt att få loss pengar till att göra saker. Och det är väl därför som så många filmer är... Mer eller mindre detsamma för att man vet att ah, men det här säljer ju åtminstone så vi eh, kör säkert och gör samma sak en gång till eller samma sak med någon liten vag förändring här och där men essentiellt samma sak och så är cirkeln sluten. Men här valde man att gå en helt annan väg och istället finansiera via Kickstarter, mm. det vill säga den här tjänsten online där man kan lägga ut ett projekt man har tänkt sig, man berättar om det, hur man har tänkt att strukturera upp det och vad man vill åstadkomma och så vidare och så anger man hur mycket pengar man behöver minimum för att kunna genomföra projektet. Och sen får privatpersoner som tycker att ja men det här låter som ett intressant projekt. Här vill jag donera lite pengar till. Och så tickar det in pengar och med lite tur så möter man ju det här minimumkravet för vad man behöver för att kunna göra projektet. Och har man riktigt, riktigt tur så är det ju väldigt många som blir väldigt engagerade och man får in betydligt mer än vad man har frågat efter. Och... Kan göra ett betydligt större projekt än vad man hade planerat från början och så vidare och så vidare. Och jag vet inte vad du tycker men jag gillar den här sponsringsmetoden. Det finns väldigt många fördelar med den. Samtidigt så får man ju kanske vara lite försiktig med vilka projekt man stöttar för eh, man borde vara lite uppmärksam på att vissa saker aldrig blir genomförda och det har ju varit en och annan skojare som har försökt att blåsa folk på pengar men eh, överlag så är det ju väldigt tillförlitliga produktioner som postas där och det är ju väldigt många som också blir genomförda och blir riktigt lyckade. Ja, det, det har ju kommit mer och mer det här och jag, jag måste säga att det här låter väldigt, väldigt intressant eh, för filmbranschen om inget annat alltså. För det här är ju verkligen en möjlighet att skräddarsy produktioner för eh, en lite mer nischad publik som kanske inte eh, har någonting. ...som produceras för dem i mainstream-formaten här... ...i de mm. stora studierna eller något sådant. Så att tittarna själva kan välja vad som ska produceras. Jag tycker det, det låter som en enorm möjlighet... ...och någonting som jag ser kommer att växa betydligt mer med åren. Det här är, är liksom framtidens indieproduktion verkar som... ...här finns det sån enorm potential... Det brukar alltid vara lite mer udda saker som händer på Kickstarter-fronten och jag måste ju säga att jag tycker det är lockande. Filmer som Iron Sky la ju lite grunden för det hela och nu med den här filmen så har det fått ännu ett steg och kommit... Eh, lite närmare oss också här. Och, eh, ja, jag, ja, jag ser nästan bara fördelar. Sen så vet man ju inte. Man får ju vara lite granskande innan man väljer vilka projekt man ska ta och kickstarta så att säga. Men, så det finns ju säkert luren där ute. Ändå så tycker jag ändå att eh, fördelarna... Absolut överväger nackdelarna med det här sättet att få in finansiering. För här får man ju verkligen in pengarna från folk som verkligen vill se slutresultatet också så då har man på en gång garanterat sin publik samtidigt ju. Samtidigt när det gäller att vara försiktig så handlar det ju bara om vanlig enkel källkritik. Mm. Titta på projekten. Verkar de seriösa? Hur långt har projektet redan gått innan de väljer att göra en kickstarter- och visst, där är ju projekt som tyvärr blir tvungna att stängas ner av olika anledningar men jag tycker ändå man har betydligt fler succéer än man hör fiaskon. Så jag är villig att säga att Kickstarter är en bra sak och någonting som jag tycker är en fördel för både filmproduktion och all annan produktion också. Och just det här projektet kickstartades ju under december 2013 till januari 2014 och drog ju faktiskt in 630 000 dollar. Mm, ja, det är inte lite pengar där. Det rundas väl av till en 4-5 miljoner kronor om min huvudräkning inte är helt... Ute och cyklar. Så det är ju ändå en lagom summa pengar. Det är ju nästan vad en normal svensk långfilm kan produceras för om man tänker efter. Så visst, här har det gått åt en del pengar till den här kortfilmen. Men man har ju verkligen fått valuta för den också. Och här har man ju under produktionen verkligen tagit fasta på sina fans som faktiskt har stöttat. Den här filmen också och fått dem att medverka i största möjliga mån och gett dem små roller i filmerna och ja, allt möjligt sådant som ger lite extra svung åt de som har donerat pengar till projektet här vilket jag tycker är extremt roligt att involvera tittarna i i skapande processen. Det, det är också någonting som jag tycker gör kickstarter till en så eh, intressant eh, metod för att producera film. Det är just det här eh, samhörigheten och eh, samarbetet mellan tittare och producenter och filmskapare. Att, eh, ja, det, det är någonting som gör att man... Man får mer samhörighet i produkten i fråga också. Det, ja, jag tycker det, det känns riktigt härligt faktiskt. Ja, definitivt. Och det börjar väl bli hög tid för oss att faktiskt ta en lite närmare titt på det här projektet. Eller rättare sagt den här kortfilmen. Så mm. vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Kung Fury från 2015 med manus och regi av David Sandberg. Och det här är ju en kung fu, action, science fiction och fantasy fantasyfilm av en helt absurd natur. Som sagt så är det så många ingredienser som egentligen inte borde fungera. Men på något sätt så har de lyckats sy ihop allting så att det känns både... Ja, trovärdigt inom det här filmuniversumet åtminstone och lika underhållande som galet måste jag erkänna. Ja, hela konceptet är ju så absurt att man inte vet vad man ska ta vägen egentligen när man börjar kolla på det. Men ja, jag vet inte, det, det fungerar och det slår man verkligen med häpna för man bara blandar samman precis alla genrer och klyssor och precis allting i samma skål och rör runt med en mixer och på något sätt så har man lyckats liksom sammanfoga det mest bizarra saker i en och samma värld och ja, ja, ja, jag vet inte jag borde egentligen tycka att det här är eh, värsta skräpet tror jag men jag, jag kunde inte låta bli och, och smålig åt det hela för det, det är så uppåt väggarna att jag, jag bara kunde njuta av det hela faktiskt Jo, men den världen vi besöker är så extremt bizarr. Det är en riktig skrattspegelvariant på vår egen värld och det gör att man, man slappnar av lite i sitt kritiska tänkande därför att det har redan hänt sådär enormt galna saker att nästa galna sak känns ganska naturlig i den här absurda världen i verkligheten, herregösses nej, det är så långt från sannolikt att det inte är sant men <laughs> där, i den här galna världen jo visst, jag, jag kan köpa att man kan med datorns hjälp hacka upp ett hål i tiden eller att en arkadmaskin kan bli förbannad på en spelare som sparkar på den och sparkar tillbaka och äh, laserraptorer och allt möjligt annat det, det är helt vansinnigt. Men i den här vansinniga världen, ja, varför inte? Ja, ja verkligen inte. I den här vansinniga världen så eh, känns huvudrollsinnehavaren som det mest normala och därför kan man ju också knyta sig an till honom lite mer, för han är det mest mänskliga och det mest man kan känna igen, <laughs> trots att den här personen är ja, det, det konstigaste man har stött på någonsin, tror jag. Och de här helt sanslösa actionsekvenserna som inte följer några verklighetsregler överhuvudtaget, där det bara är full fullkalabalik, och där eh, gravitationen helt verkar ha satt ur funktion, och det bara är Uber-slagsmålspalett eh, eh, som för sig går där. Ja, det är. Det är ju, har man inte sett den här innan man lyssnar på det här så låter det helt eh, sanslöst. Så vad är det egentligen som gör att det fungerar? Jag har försökt sätta lite fingret på det. Men det är alltså mycket beror för min del i alla fall. För att jag, jag känner igen så mycket av det som eh, utspelar sig i den här filmen. Att det är så mycket som hämtas från de gamla filmerna på 80-talet och som överdrivs och parodieras på det här viset, att det, det är det som jag, jag knyter mig an till, för jag kopplas direkt tillbaka på den tiden när man såg på de här riktigt riktigt överkassa filmerna som man knappt kunde titta på på VHS-kassetter för att bilden bara flimra upp och ner hela tiden och man verkligen fick anstränga sig för att se vad det i hela friden var som försiktigt. För skulle man se det här som en mer seriös film om man ska säga så, så hade man nog inte varit lika glad vid Kong Fury måste jag säga. Och det här följer ju inga filmregler överhuvudtaget. Det finns i stort sett ingen berättelse. Det finns inga karaktärer att prata om egentligen heller. Det finns inget annat än bara händelser. Saker som händer hela hela tiden. Och som avlöser varandra konstant. Det är hela saken. Och sen så bara referenserna. Och det det är just det här med kopplingen till 80-talets filmer som jag, jag tror gör att det, är, det fungerar. För annars så skulle det vara ett extremt platt tror jag. Jo men det är ju som du säger att det är ju klyschor och action som avlöser varandra. Och man skulle ju kunna vara cynisk och säga att den här parodin visar allt det som är negativt med film från 80-talet. Alla de här extremt galna situationerna, karaktärerna krafterna och allt möjligt annat. Men jag skulle snarare vilja säga att det här är ett kärleksbrev till den här tiden och till den här tidens filmer. Det är galet, det är vansinnigt, men det finns ändå någonting där som gör att det känns som att vi gillar det här skitsamma att det är galet, skitsamma att det inte är sammanhängande, det är inte det som är betydelsen. Det här är något vi älskade att se som barn och idag har vi möjligheten att göra någonting sådant själv. Vi tar allt det vi gillade, vi slänger ner det i en mixer, trycker på knappen och ser vad vi får. Och det vi får är en... ...fantastisk sörja utav allt det absolut galnaste som egentligen som sagt inte borde funka. Men där, där är någonting som gör att det ändå hänger samman och där är ju en stor risk att det är nostalgi naturligtvis. Men samtidigt har jag fått intrycket av att folk som inte är uppväxta under 80-talet och inte har utsatts för det årtiondet så som vi har gjort... Som ändå tycker att det här var en jätteläcker historia och en jätteläcker kortfilm. Så det måste ju vara något universellt som bara helt enkelt fungerar. Ja, det är väl lite för att eh, Kang Fury har liksom funnit själva essensen i den här typen av filmer. Och... Eh, det var samtidigt det som gjorde de filmerna så underhållande. Mm. Att man verkligen satt sig ner och tittade på det och tyckte om att titta på det. Därför att det var någonting annorlunda. Det spelar ingen roll eh, vad det hade för verklighetsanknytning eller något sånt. Att man, det var en, en rolig grej som eh, som hände någonting med inte man inte hade sett innan. Det var liksom så här lite eh, chock tror jag man var ute efter mycket i, i den tiden. Och det har man. Eh, lite tagit fasta på i Kung Fury och byggt vidare på och så kommer den här nya generationerna och får uppleva det här för första gången och eh, får den här känslan som du och jag fick när vi var små och eh, så på de här slitna VHS-banden hemma i, i våra <laughs> källare Åh oh, vilken härlig tid det var mm. Samtidigt så tror jag att en stor anledning till varför många älskar det här nu det är därför att någonting hände i slutet på 90-talet när film mer och mer började bli grå och allvarlig. Och nu menar jag ju inte att det inte har funnits allvarliga filmer tidigare, det har det ju naturligtvis. Men helt plötsligt så började man ta sig själv på alldeles för stort allvar och till och med komedier skulle vara... Lite mer seriösa och lite stramare och lite striktare och den enda gången man tillät sig att flippa ur det var om någon hade dragat loss därför att det vet ju alla att då är man ju helt galen så då är det ju helt naturligt host host harkel, harkel. och... Det är ju först nu som jag tycker att det känns som att filmvärlden börjar lossa lite på kragen och slappna av lite igen och tycka att ja ah, men vad tusen vi kan väl göra saker bara för att det är skoj också, allt måste inte vara på blodigt allvar. Och här kommer då Kung Fury som verkligen inte tar sig själv på allvar utan bara flippar loss med allt det som den tycker är kul. Det här vill vi ha med i en film, därför det här gillar vi, kör hårt. Och det resonerar ju också med publiken som tycker att wow, vad det så här man kunde göra film? Vad kul när kommer nästa och så vidare. Så jag tror att det här är en nyttig vitamininjektion i filmvärlden faktiskt. Att visa de stora studiosen att man måste inte göra allt efter samma gamla trötta formel. Man kan experimentera lite grann för att se vad man kan åstadkomma då. Ja, filmvärlden är full av reaktioner och motreaktioner hela tiden. Och eh, det är som tur är det som håller mediet vid liv. Att eh, någonting nytt skapas och sen så brukar ju alltid de stora bolagen ta fasta på det. Och eh, utnyttja det till max och bara tänja ut det tills alla är trötta på det. Och så kommer nästa nyskapare med nya idéer som eh, blommar upp och blir jättepopulärt och sen så är cirkeln igång och igång och igång igen och äh, det är lite där vi är nu kanske. Att det, det är dags för en mer oseriös period. Så att vi kan vänta oss mer äh, banaliteter och äh, dårskaper och allmänt överdrivet framöver. Vem vet? Vi får se vad, vad äh, succén med Kang Fury innebär i framtiden här. Men äh, ja, man har ju sett sådana tendenser lite grann under... Äh, Åren som har gått faktiskt. Att det, det är någonting sådant som brygger. Och ja, vi får se om det, det utvecklas ytterligare. Att det kommer fler och fler sådana här produktioner. Och eh, vad nästa motreaktion kommer att vara i så fall. Ja, det ser jag i alla fall fram emot att ta en närmare titt på när det händer. Men nu är det ju hög tid att vi kastar oss in i den här neonfärgade världen. Och eh, tar en lite närmare titt på... Eh, vad handlar egentligen Kung Fury om? Jo, det är 1985 och i Miami förföljer två poliser en linja in i en bakgrund. Den ena blir brutalt mördad men innan den andra polisen går samma öde till mötes blir han träffad av blixten samtidigt som han blir biten av en kobra. Med ens har en gammal profetia uppfyllts och polisen har blivit den utvalde mästaren av en ny sorts kungfu. Han har blivit Kung Fury. När 80-talet hotas av den önskefulle Adolf Hitler, 40-talets största kungfu-mästare, ser Kung Fury inget annat val än att resa tillbaka i tiden till Nazi-Tyskland för att besegra Hitler, eller Kung Führer som han kallar sig, en gång för alla. Och bara den här premissen är ju vansinnigt ostig på helt rätt sätt. Det är, det är inga ingredienser här som borde funka i långa loppet men tillsammans så bildar de en smak som är väldigt distinkt, väldigt annorlunda men också underhållande och ähm, jag måste erkänna att jag är ju svag för ordvitsar hur dåliga de än är. Det är nog lite för att jag är ett barn av 80-talet och den här filmen är ju verkligen full av sådana. Aj, aj, aj, ja. Bara namnet kungfy kan ju få en och dra på smilbanden lite grann. <laughs> <laughs> så, ja, där någonstans har de lagt eh, ribban och eh, nej, förresten då har de inte. De har lagt en betydligt lägre än så, för de flesta ordvitsarna ligger verkligen i bottenslammet och, och hägrar. Det är ju riktigt sådana här ...überdåliga one-liners som genomsyrar hela Kung Fury. Och ja, jag vet inte. Ibland så kan man le lite åt replikerna som växlas mellan karaktärerna här. Men ibland så är det som att man vill bara slå sig själv i pannan faktiskt. För ja, här är, det håller precis den nivån jag hade förväntat mig där faktiskt. Ja och det blir ju naturligtvis en personlig smaksak om man gillade eller ogillade. Jag personligen tyckte jag att det var väldigt uppfriskande eftersom att man undviker i regel den här typen av ordvitseri och one-liners idag och därför så var det fräscht igen åtminstone för mig men eh, andra kanske inte gillar det jag vet att du står lite på gränsen och vibrerar men samtidigt det är ju precis vad man hade förväntat sig av den här så det var ju ingenting som chockade på något sätt mm. och vi har ju en väldigt väldigt väldigt intressant uppsättning av rollfigurer i den här filmen och det är ju en liten spoiler att ta upp några av de här. Men samtidigt, vi kan ju inte låta bli därför att att inte prata om dem skulle vara en enorm miss. Men att nämna dem, ja det är ju som sagt var en liten små spoiler, Så vi får väl varna redan här och nu att har du inte redan sett Kung Fury. Och det borde du ha gjort för den är ju bara 30 minuter och det kan du väl kosta på dig. Så kan det här avsnittet förstöra den lite grann. Så vi uppmuntrar dem som inte har sett den- Pausa, sätter er och titta på filmen och kom tillbaka därefter. För då vet vi att vi åtminstone inte förstör för er. Ni som fortsätter att lyssna utan att ha tittat, ja, nu är ni officiellt varnade. Mm. Men äh, vad ska man annars börja än med hjälten? Och vi har ju vår Kung Fury här, och äh, det här är ju essensen av alla karatesportshjältare <laughs> genom 80-talet. Ja, plus lite till tror jag, herre minje. Det, det saknades bara lite tecknade blixtar kring hans eh, kungfy moves här för att eh, det skulle bli komplett tror jag. Eh, annars så är ju illusionen verkligen fullständig här. Här har vi den här hesa rösten, stenansiktet och... Eh, den här motviljehjälten skulle jag nästan vilja kalla honom som vägrar att lyda någon annan som hela tiden går sin egen väg och själv är både domare och bödel och alltihopa här utan han är den som ser till att saker blir gjorda och blir gjorda på hans vis. Ja man kan väl säga att det är mycket inspiration från bland annat Dirty Harry eller Dödligt Vapen och alla sådana karaktärer som verkligen har svårt att följa en auktoritet. Att stå inför bossen det är någonting som inte är särskilt intressant och när man får saker åthutade åt sig så rycker man mest på axlarna och säger Vill du inte att jag skulle lösa situationen eller? Det är ju mig ni kallar in när ingen annan klarar av att lösa problemet. Och ja, naturligtvis, det är en extrem klyscha. Vi har sett den under 80-talet och en bit in på 90-talet i nästan alla såna här eh, krimfilmer av något slag. Och vet du vad? Jag gillar den här typen av hjälte just därför att de har blivit hjälte lite ofrivilligt. De har en talang som de är väldigt duktiga på. De gör sitt jobb väldigt bra och det är för att de är villiga att tänja på reglerna lite grann. Eller ja, oftast väldigt, väldigt mycket men i en hård värld så kan det ju ibland behövas lite hårda reaktioner på gott och på ont naturligtvis. Och allt det gestaltar ju naturligtvis Kung Fury ut i fingerspetsarna. Han är ju alla de här karaktärerna i en. Samtidigt som man inte har någon större personlighet överhuvudtaget. <laughs> för han är ju bara det här punkt Ja, ska man beskriva Kung Fury som person så blir det nog väldigt kortfattat tror jag. Ja, ja, alltså det, han är ju bara platityder och <laughs> ingenting annat. Han är, han är yta. Han är bara ett ansikte, muskler och lite sparkar eller något sådant. Sen, sen finns det ju inte mer. Men det, det är det han ska vara. Han är där för att komma med snäsiga kommentarer och eh, bara sparkarumpa överlag och inte mer än så och ja, hela historien kretsar ju kring bara detta, de har ju byggt upp hela filmen kring den här personen, så det, eh, det fungerar ju faktiskt här här behöver inte huvudrollen ha någon personlighet och eh, ja, vilka andra filmer kan man säga att eh, det finns en sån person som, som verkligen fungerar i en film Ja, jag kan ju inte komma på någon på an, ja, men samtidigt får man ju säga att Kung Fury som film är en väldigt, väldigt udda pärla bland många andra. Och det är inget problem som sagt. Jag, jag tycker att det fungerar och jag tycker faktiskt att Kung Fury fungerar som rollperson. Inte för att han har så mycket personlighet. Inte för att han har någon berättelseark över lag. Men han har ett mål och han har en resa han ska genomgå. Och i och med att filmen är så kort så räcker det faktiskt för att det ska kännas hyfsat tillfredsställande. Man hinner inte ifrågasätta det innan man är mitt inne i allt som händer- och visst, man kanske sitter och funderar lite efter filmen- men det är just det som är grejen. Efter filmen, mm. för under tiden- då har du inte tid att sitta och fundera på det. Nej, verkligen inte. Det är... Man bara överöses med, med saker som händer här. att eh, Man tänker inte en tanke på- Eh, såna här banaliteter som eh, karaktär och eh, berättelse och eh, kanske dolda meningar och budskap och, och sådana konstigheter. Utan, nej, det, det har ingenstans här att göra utan här är det action, här är det fullfart och sen som du säger efteråt så kan man börja fundera. Men ja, vad va var det som hände egentligen i den här filmen? Vad. Vad var det här för personen vi fick möta? Det är, det är sånt som kommer en ganska bra bit efter att man har sett filmen- och kan eh, börja ställa lite mer sansade frågor om vad är hela friden det är man har upplevt egentligen. Men trots att man kanske är lite konfunderad och ställer lite krav i efterhand- så måste jag säga att jag ändå var förhållandevis positiv till den här upplevelsen- och jag måste säga att mycket av det berodde på David Sandberg, som inte bara har regisserat och skrivit Manus utan även gestaltat Kung Fury själv. Och det är en extremt stor roll att ta på sig som egen producent. Men å andra sidan, det här är hans projekt. Han har ju verkligen varit passionerad och jag vill ge en stor eloge till honom att han har rutt i hamn det här för. Han har lovat någonting stort och han har faktiskt levererat det också. Sen kanske det inte passar alla, naturligtvis. Och hans skådespeleri kanske inte heller passar alla. Men för den här rollen, för den här situationen... Jag tycker han gör ett lysande jobb. Ja, minst sagt måste jag säga för David Sandberg. Du har inte bara lyckats skriva och regissera. Du har lyckats gestalta Kung Fury här också. Det är... Att det är riktigt, riktigt imponerande hur väl eh, han klarar av att prestera i den här rollen. Det är ju en hel del som ska till för att få den här karaktären att fungera. Men han lyckas med allt. Han har eh, liksom närvaron blicken, rörelserna, inte minst. Och ja, han har verkligen hela kittet som får Kung Fury och eh, verkligen stå ut och kännas verklig och rösten och stämman, ja allting fungerar där faktiskt och som eh, vad jag bara kan förutsätta är nybörjare i, i skådespelarbranschen så är det här ju en briljant prestation måste jag säga att eh, jag hade inte förväntat mig ett skådespeleri av den här klassen när jag satte mig ner och kollade på Kung Fury. Så en stor reloge till David Sandberg för vad han har klarat av att prestera här. Det är ju bättre än något annat i den här filmen rent skådespelarmässigt. Alltså han är långt över nivån på, på övriga personer. här. Att det, ja, jag är grymt imponerad faktiskt. Jo, verkligen. För liksom andra filmer i den här genren så kan ju skådespeleriet svaja lite grann beroende på mm. skådespelare och roller och så vidare. Och Sandberg är ju den som verkligen håller högst klass. Men å andra sidan, hela filmen hänger ju på honom så det är ju en tuff roll att spela. Och äh, David har ju lyckats riktigt bra här. Det är enormt imponerande och eh, jag vet inte vad du tycker men jag ser fram emot att se vad David Sandberg producerar och är med i i framtiden. Ja, verkligen. Jag är extremt glad för att han gav reklambranschen ryggen och gav sig in och göra film på egen hand här. Och eh, om det här är ett smakprov av vad som kommer skall så... Eh, Eh, ser jag också verkligen fram emot vad David Sandbergs nästa projekt kommer att bli för eh, det kan bli någonting riktigt, riktigt härligt faktiskt. Om vi ska hoppa vidare så har vi ju en karaktär som dyker upp förhållandevis tidigt i handlingen när eh, saker och ting börjar rulla på som assisterar Kung Fury till att eh, komma vidare om vi säger så. Det vill säga en viss hackerman. Det dyker till och med upp en liten titel på honom i rutan som är riktigt, riktigt 80-tal om vi säger så. Och jag vet inte vad du tycker men jag gillar den här rollfiguren extremt mycket också. Just därför att han är uber-nörden i såna här situationer. Samtidigt som han är mer en actionhjälte än en nörd. Här har man ju blandat lite MacGyver med med En nörd här har skapat någon, någon, någon skum hybrid som alltid har alla lösningar och eh, samtidigt ser extremt fräsig ut i, i hockeyfrilla och stora glasögon och chusig mustasch och alltihopa så här. Eh, det, här blandar man in och samlar så många stereotyper i, i den här karaktären att eh, ja, det, det blir lite väl överdrivet i, i min smak emellan Men eh, det är det är en underhållande förlur i alla fall men eh, han är inte med så väldigt mycket i Kong Fury skulle jag vilja säga men eh, där han är med där, där märker man att han är med om ett annat för att eh, håret täcker upp halva rutan hela tiden Jo, visst för all del. Men jag måste ju säga att det stora intrycket han lämnar efter sig det är ju att han naturligtvis använder en power glove från Nintendo. <laughs> för utan den så hade han ju inte kunnat åstadkomma mycket av det han gör. För det är där han har sin kraft. He's playing with power. Ja, hur ska man annars kunna skicka folk tillbaka i tiden om man inte har sin power glove? Det är ju självklart. Så ja, där, där har man ju styrkan i, i 80-talet i sin handske där. Så vad kan gå fel? Ja, det är, han är ju så cool, den här hackerman, eller hur? Ja, verkligen. Jag blev stört förtjust i honom. Och jag måste säga att Leopold Nilsson som spelar honom gör ett sanslöst bra jobb han också. Han är kanske inte den mest övertygande skådespelaren men det beror nog mer på rollen faktiskt mm. för den är så extremt klyschig, den är så extremt överdriven men å andra sidan så är det där charmen ligger. Den är så extrem att den går hela varvet runt från att vara helt fel till att bli helt rätt. Och um, jag vill ge en liten eloge till Leopold Nilsson också. Det lilla som han är med i filmen, det levererar han och levererar starkt. Jo, men visst. Jag, jag tycker faktiskt om Leopold här också. Uh, han spelar ändå tillhållandevis uh, tillbaka hållet i den här rollen. Det hade varit enkelt att uh, göra betydligt uh, mer av den här karaktären och liksom överdriva mer. Men han, uh, han kör... Uh... Lite avskalat och mer naturligt skådespeleri där. Så att ja, det gör att jag tycker att Hackerman fungerar betydligt mer. För hade man kört på honom i och överdrivet ännu mer de här stereotyperna så hade det blivit för mycket. Så Leopolds. Eh, skådespelarnivå här det, det håller faktiskt eh, Hackerman på plats här och gör att han fungerar så ja det, det tycker jag är bra jobbet. Det, det är tur att vi ger honom många komplimanger nu annars kanske han hackar sönder podcasten för <laughs> oss så eh, vi håller oss på god sida med makterna här. Ja jösses, den sista person jag skulle vilja vara ovän med här i världen det är nog Hackerman faktiskt med tanke på vad han kan åstadkomma. Men eh, om vi hoppar vidare så har vi ju faktiskt två damer som dyker upp i den här historien som jag måste säga att jag blev riktigt förtjust i. Inte för att de är med jättemycket måste jag säga men det var någonting speciellt som bara grabbade tag i mig när jag såg de här dyka upp och bara fick mig att tänka ja, det här är riktigt läckert. Det här gillar jag verkligen. För vi har ju två barbarkvinnor som dyker upp. En viss Barbariana och en viss katana. Den enda lilla besvikelsen jag hade efter att de presenteras- det är att katana inte har en katana. Ja, det hade ju passat bättre. Men å andra sidan så eh, passar kanske inte ett japansvärd in i miljön där- så att det, det kan förklara saker. Men varför skulle karaktären heta katana i så fall? Det kan man fråga sig. Vem vet? Men eh, jag är ju inte personligen så förtjust i, i de här båda damerna tycker jag. Det det kändes lite mer påklistrat i, i storyn än eh, vad övriga saker gjorde här. Men eh, visst måste man ha med barbarkvinnor i en eh, 80-talsparodifilm. Eh, den saken är ju säker. Så jag förstår till punkt och prick varför att de här två damerna dyker upp. För eh, annars så hade inte den här filmen varit komplett tror jag. Så det är... Eh, Skönt att de har kommit på det i alla fall. Och det är roligt att de är med. Eh, ja, ja, sen vad de, vad de åstadkommer det, det vill jag nog eh, låta vara var osagt faktiskt. Jo, jag kan förstå vad du menar där. Men samtidigt, det är kvinnor med hjälmar, enorma pälsar och vapen som är helt sanslösa för tidsåldern. Som gör att jag, jag bara tycker att det är så läckert. Det, det är så extremt fel naturligtvis och ingenting stämmer och verkligheten har verkligen flugit rakt ut genom fönstret. Men å andra sidan, det spelar ingen roll för i den här världen så är allting möjligt. Vi, vi pratar ju ändå om en situation som har laserraptorer i sig så äh, jag vet inte riktigt om du sätter ribban lite för högt för den här rullen och för de här damerna men äh, de dyker upp. De levererar och jag måste säga att även om Eleni Young och Helene Alson inte är de skarpaste skådespelerskorna och kanske inte levererar de gedignaste prestationerna i den här filmen så måste jag ändå säga att jag uppskattar deras bidrag till den. Ja men det, det ska ju inte vara, ja vad ska man säga över bra skådespeleri här heller i den här typen av film. Så rent skådespelarmässigt tycker jag de håller eh, precis den nivån de bör göra i, eh, i deras roller här. Så eh, det här inslaget, det, det hör ju hemma i, i filmen och det är det som gör att Kung Fury skruvades till lite extra när den här alternativa dåtiden börjar... Visa sig och de här konstigheterna som för sig gick i, i tiden innan allt det konstiga på filmversionens 1985 utspelar sig. Så det, ja, jag, jag, jag tyckte om att man gick tillbaka i tiden och fick se allt det här dårskapen som för sig gick där. Så ja, jag, jag tyckte ändå om, om de här scenerna med Barbariana och Katana här faktiskt. Även om jag inte är hundra procent med på spåret här. Men vad man än tycker om dem så måste man ju säga att de leder ju till en karaktär som jag vet har fångat oss båda två med sin, ja, ska vi kalla det för karisma. <laughs> för vi stöter ju faktiskt på en inkarnation av Thor i den här historien, chockerande nog. Och um, han är ju verkligen en väldigt speciell herre. Oh, ja, det, det vill jag väl lova faktiskt. Det är <laughs> en väldigt stor herre till att börja med. En respektingivande herre och ja, en kanske en ganska så självgod herre verkar det som också. Men ändå skärmig på något sätt. Han är lite lekfull och ja, han är bara skön helt enkelt. Den vid första anblicken så, så kan man undra vad det är som, som för sig går. Men ja, jag vet inte, jag, jag tycker att det här är en så härlig version av vår gamla Oscar faktiskt. Att, han, han bjuder på sig själv lite mer än vad han brukar göra i andra versioner och ja, det tycker Ja, det är det härligt, faktiskt. <laughs> ja, han lämnar ju ett distinkt intryck efter sig och det beror ju till stor del på Andreas Karling som spelar rollen och Per-Henrik Arvidius som gör rösten till den här rollfiguren för det är verkligen något speciellt som har skapats här och någonting jag nästan skulle vilja påstå kan konkurrera med Avengers-versionen av Thor. Jag sitter och funderar på båda de här två och undrar vilken jag föredrar mer. Och eh, ska jag vara helt ärlig så ligger Kung Furys eh, version av Thor lite närmare gilla strecket än vad Avengers gör. Han har lite mer skärm, det måste jag hålla med om. Tänk och ta Andreas Karlings uh, Thor och placera i Avengers Universum där och, och få in den rollfiguren där istället. Det, det hade blivit uh, betydligt mer underhållande, tror jag. <laughs> det, det är någonting man kan drömma om. Inte någonting som jag tror kommer att ske, men uh, ja, man kan ju alltid drömma. Och nu är det ju hög tid att vi faktiskt tar en titt på den stora fienden här det vill säga Adolf Hitler eller Kung Führer som han kallar sig. Och jag måste erkänna att jag tyckte att det var en väldigt underhållande ordvits och jag tyckte att det fungerade väldigt bra för historien även om det är naturligtvis den största av moderna filmklyschor att ha nazister eller Hitler som storskorken i historien. Men jag måste säga att det lilla överanvändandet, det accepterar man just därför att de har valt att göra det på ett sätt som jag inte har sett tidigare. Jag har inte sett en ninja Hitler överhuvudtaget och det gör ju också att när han hoppar runt i sin bruna uniform och sin lilla mustasch och gör karateslag och liknande så kan jag inte låta bli att sitta med ett enormt leende. Ja, nej, det, är, det är riktigt annorlunda gjort, det vill jag rova. Eh, först och allt har de ju skrivit om hela historien här så att eh, den här Hitler är absolut ingenting att koppla samman med, med verkliga Hitler så att säga. Förutom just utseendet verkade som och, och nazisterna. Fast jag vet inte vad, vad nazisterna gjorde på 40-talet egentligen för de verkar inte göra mycket mer än att bara stå och häja på sin kungfimästare här. Jag vet inte om de, de, det var något krig på gång. Det är det ingen som pratar om eller någonting. Utan eh, det var bara Adolf Hitler, kungfimästaren, som eh, härjade på, eh, i Tyskland på 40-talet här av någon anledning och ville ta över världen. Och eh, en. Eh, lite annorlunda eh, tolkning av Adolf Hitler är det ju i den här filmen av eh, Gorma Tacconi som eh, har gett sig i kast med att porträttera eh, Kong Führer i Kong Fury. Ja, vad ska man säga, en mer skojig Hitler. Lite skojfrisk och eh, inte så önskefull och eh, eh, skräckingivande som eh, han brukar vara utan han är mer av en, en latchesnubbe som i och för sig gillar att mörda folk men han gör det med ett leende på läpparna. Ja, här ser vi ju verkligen det här fenomenet med att inte ta saker och ting på allvar utan vi har bara gjort någonting för att det ska vara skoj. Den här hitlorn vi ser är väldigt höggud, är väldigt självgod och är... Väldigt, väldigt, väldigt långt från originalet och hela hans armé är ansiktslösa soldater med gasmask och det gör ju att vi, vi kan väldigt lätt se dem som de karikatyrer som de faktiskt ska vara. Ingen annan blir utpekad än Adolf Hitler själv och nazityskland tyskland som ett anonymt koncept. Och det gör det ju så enormt mycket enklare att njuta av när eh, de tyska soldaterna fullständigt slits i bitar av olika anledningar när eh, Kung Fury går lös på dem. Det, det är en väldigt kladdig historia. Det är väldigt, väldigt inspirerat av Mortal Kombat både i filmarbetet och i eh, vad Kung Fury gör med de olika soldaterna. Men samtidigt... Det gör det så extremt underhållande att titta på. Det kan jag hålla med om i, i viss månad. Om det, jag, jag kanske tyckte att det gick lite till överdrift mellanåt Att de eh, tog ut svängarna lite väl mycket. Och kanske eh, borde ha dragit ner antalet scener. Och satsat mer på att utveckla dem lite mer. Men eh, nu är det ju Hitler vi ska <hör> fokusera här på i, i slutet. Och jag, jag tycker ändå att... Eh, det här funkar nog i, i alla fall. Jag är inte så förtjust i att ta upp och eh, behandla eh, Hitler på det här viset egentligen. Men, men här har man distansierat sig så pass mycket att, eh, att det funkar faktiskt. Och... Eh, Ja, ja, han, det blir en, en rolig figur som man faktiskt kan skratta åt i, i det här fallet och ja, jag tycker skådespelarprestationen här är, är riktigt bra också faktiskt. Och med Hitler avhandlad så har vi gått igenom alla karaktärer som vi tänkte ta upp. Även om jag vill understryka- att vi har ett litet gästspel- av två svenska skådespelare- som jag var väldigt förvånad över- att se på plats- och se dem i den rollen- och med den dialogen. och För vad det är värt- så tyckte jag ändå att det var kul- även om de drog ut på det- lite för mycket för deras eget bästa. Ja, det, det var några minuter för långt. Absolut. Eh, jag tröttnar väldigt snabbt- på, på just den scenen. Det är nog... Eh... Lågvattenmärket i Kong Fury faktiskt, eh, vilket är konstigt när vi har de mest rutinerade skådespelarna här, men så är det och eh, det fungerar inte riktigt lika bra och kändes mer inklippt i efterhand och hade inte mycket samband med själva handlingen att göra vilket jag tyckte att gjorde att det, det inte fungerar helt enkelt. Jag skulle kunna tänka mig att det är David Sandberg som har fått chansen att ha med dem och har valt att sätta in den här scenen bara för att ja men jag har möjligheten till det. Och det kan jag väl förstå, det är ju rutinerade skådespelare, de känns väldigt avslappnade och naturliga framför kameran men det är nog det bästa jag kan säga om den scenen tyvärr. Den är... Lite urvattnad. Jag förstår vad han försökte åstadkomma med den. Och den slutar ju också med en väldigt, väldigt övertydlig ordvits. Men det är nog som du säger lågvattenmärket, tyvärr. Men med det sagt så är det ändå ett ganska högt lågvattenmärke med tanke på vad som kunde ha varit i den här historien. Ja, ja, det vill jag väl ändå hålla med om kanske att det, det kunde ha sjunkit ännu lägre. Så det får man väl vara glad för i alla fall. Men nu tycker jag vi lämnar lågvattenmärket och tittar på högvattenmärket istället. Och tar oss en titt på det visuella. Och Ja, jag, vet inte, jag, vet, jag vet inte ens var jag ska börja för det. Det är så mycket visuellt som, som man kunde ta upp och prata om. Så eh, jag, jag vet inte var jag ska börja helt enkelt. Nej, men jag har ett litet förslag. Och det är att man har lagt på ett filter över hela den här filmen som gör att det ser... Lite brusigare ut för att ge det en VOS-känsla och även om det gör att bildkvaliteten kanske blir lite sämre än vad dagens högupplösta filmer oftast har så var det någonting som jag uppskattade enormt mycket och jag tror att den lilla effekten också gör att många av skarvarna på de andra effekterna försvinner desto mm. mer. Mm. Och det tror jag var ett smart drag, även om jag måste säga att jag tycker att det är imponerande specialeffekter i den här filmen. Det har lagts ner enormt mycket tid och enormt mycket resurser på att få det att se väldigt bra ut. För de har verkligen lyckats åstadkomma en sann 80-talskänsla. Det är väldigt många effekter som känns hämtade från storbudgetfilmer från 80-talet. Det är många lasereffekter och många neoneffekter som verkligen är rena fullträffar. Ser det extremt verkligt ut? Kanske inte, men å andra sidan det är inte meningen heller. Nej, precis. Jag skulle nästan vilja säga att effekterna ser för bra ut i Kung Fury på många sätt och vis- för som du säger, det, det, det känns mer som högbudgetproduktioner tillbaka på, på 80-talet- och... Det var ju inte vad den här typen av filmer var där då- utan det var ju verkligen nästan nollbudget-rullar- eh, som slängdes ihop på eh, en eftermiddag i stort sett. Och där man inte hade några pengar till specialeffekter- och därför såg de ju ut därefter också. Så jag kände nästan att jag saknade de riktigt, riktigt kassa-effekterna. Att det hade varit något som kunnat få tillbaka- känslan från de här riktigt dåliga B-filmerna från 80-talet och efterlikna den typen av effekter mer än att få det att se snyggt ut för att hitta den rätta känslan Just användandet av digitala effekter kunde få mig som i stort sett var ute efter min retrokick med den här filmen. Drygga det tillbaka lite grann för jag, jag blev så medveten om att jag såg en, en modern film. Att det, det skadar lite illusionen av, av 80-talet för min del där. Att eh, mer användandet av eh, praktiska effekter hade kunnat gagna filmen nu hade det kunnat dra på produktionskostnaderna enormt mycket med, med ett sådant team det vet jag så jag förstår verkligen varför de har valt att gå den här vägen men jag, jag tyckte ändå jag saknade de här riktigt riktigt dåliga praktiska effekterna i den här filmen även om jag vet att det, det inte var möjligt men det måste jag säga är nog det grövsta utav Islands problem egentligen. När vi har en film med väldigt välgjorda specialeffekter som vi sitter och klagar på och önskar att det hade varit sämre specialeffekter. Vi är verkligen privilegierade när vi sitter och gnäller över det. Men jag förstår vad du menar. Det är en viss känsla du är ute efter. Och där är den här filmen kanske nästan lite för polerad för att verkligen återskapa exakt hur det var på den tiden. Men samtidigt den här levererar precis vad jag vill ha. Det ser snyggt ut. Det ser läckert ut. Och det gör att jag bryr mig inte om om det är lite för perfekt för vad det ska försöka gestalta. Jag vet att hade man gjort det till en långfilm så hade det blivit för mycket. Den saken är säker. Men låt oss säga att de hade valt att göra en spin-off-serie på den här filmen och göra små ja, jag vet inte, webbavsnitt på internet där eh, varje historia var 10-15 minuter långa. Då kan jag verkligen erkänna att jag hade följt det slaviskt för eh, jag hade knappt kunnat vänta på att nästa del skulle komma ut. Så det är en liten vag förhoppning jag har att man, att man ska ta Kung Fury till internet och eh, göra det till någonting ännu mer än bara den här filmen, men... Nu har vi den här och för tillfället så är jag fullt tillfredsställd. Men eh, någonstans är det ändå ett litet sug efter mer. Ja, det kan jag tänka mig. och Jag kan också tänka mig att man med en sån serie... Man hade ju aldrig vetat vad som skulle komma i nästa avsnitt. Och vad man hade blivit överraskad av och vad man hade fått uppleva där. Så att det, det hade ju verkligen varit någonting att, att se fram emot eh, varje vecka här. Med, med alla de möjligheterna som, som finns... Med, med referenshumor och parodi på gamla filmer. Så ja, ja, jag förstår verkligen vad du menar här. Och jag kan faktiskt hålla med att det hade varit spännande att, att följa eh, som serie här också. Speciellt med, med produktionsvärdet som Kong Fury ändå har. För man har förvaltat pengarna väl i den här filmen. Och fått det att se eh, riktigt snyggt ut här. Här är mycket knepiga effekter som är ganska avancerade som de har lyckats lösa på nästan sömlöst vis som jag blir riktigt, riktigt imponerad av här. Och som jag har sett större produktioner riktigt halta med och få fungera som det ska. Och ja, det, det gjorde mig riktigt förbluffa. Här har man kompetent folk som verkligen vet vad de sysslar med, till, med de här effekterna. Och Ja, det hade jag faktiskt inte förväntat mig att det skulle bli fråga om en sån visuell flärd och en sån eh, kompetens rent tekniskt i Kung Fury. Ja nu vet vi ju inte exakt vart pengarna har gått och hur det har förvaltats naturligtvis men det är ganska tydligt att man har lagt ner enorma resurser just på det visuella arbetet. För specialeffekterna är som nämnt väldigt väldigt snygga och jag måste säga att kameraarbetet också är riktigt riktigt läckert många gånger. De har reproducerat 80-talsstilen väldigt väl men har ändå fått med en väldigt modern twist på det hela det är vissa saker som känns känns extremt moderna och andra som känns extremt 80-tal och de konkurrerar inte direkt med varandra utan de fungerar i en väldigt välmående hybrid så jag måste ge en eloge där också. Det är bra kamerafolk, det är bra klippare och det är bra efterredigerare så... Hela slutresultatet är en väldigt, väldigt speciell upplevelse att ta del av och är ju en fest för ögat, även om det kanske leder till en extrem sockersjock på både det ena och det andra sättet. Oh, ja, det är, man får mycket helt enkelt med allt med Kung Fury. Så det får man ju vara beredd på. Men alltså, ja, nej, jag kan inte sluta att förvånas över hur, hur bra resultatet ändå blev här rent, rent visuellt faktiskt. För eh, här har man verkligen lyckats. Man har lyckats med konststycket att få en arkadmaskin och få liv och få det att se eh, nästan naturligt ut. Man har eh, lyckats väcka liv i åskyrden Tor. Och eh, reproducerat honom i den verkliga världen, så att säga. Eh, på ett riktigt, riktigt snyggt vis. Eh, man har alltså skapat dinosaurier som pratar. Man har eh, robotar. Där är ja, där är hur mycket som helst att prata om i den här filmen. Och allting ser ju bra ut, tycker jag. Det är i stort sett bara vissa slagsmålscener där det var allt för mycket i görningen samtidigt- att det, det blev allt för suddigt- och otajmat i rörelserna där. Men annars så... Alltså, wow. Vilken, vilken pärla för ögonen det här är. Ja, nu när du ändå tar upp det- så kan vi ju säga det att det enda den här filmen lider av- det är det som många amerikanska actionfilmer lider av. Och det är att actionsekvenserna kan bli- snäppet för långa och snäppet för utdragna- nu är det inte ett så stort problem i och med att den här filmen är så kort. Men ändå, med tanke på den speltid man har så borde kanske vissa scener ha effektiviserats lite grann. Men nu är jag verkligen ute och letar efter någonting att klaga på. För det är ett så litet problem i en väldigt, väldigt välgjord produktion att jag, jag skäms nästan för att gnälla över det. För det är det är verkligen ingenting som svärtar ner den här filmen överhuvudtaget. Nej, det, det är ingenting man egentligen hinner reagera över under filmens gång heller eftersom allting går i ett halsbrytande tempo. Så, ja, det, vid ett par tillfällen så kunde jag mig känna att jag, jag började dra ur eh, filmen just på grund av att eh, slagsmålscenorna kanske eh, gick an lite för eh, länge där. Men annars så kände jag inte någonting sådant genom hela eh, filmen i övrigt faktiskt. Så det, ja, det... Ja, Det är grymt imponerande. Va? Hur har de här snubbarna lyckats den? Ja du, det är nog bara de gamla mästarna som vet. Och de skvallrar inte om sin heliga kunskap tyvärr. <hört> utan vi får helt enkelt bara sitta här och stirra förundrat över den upplevelse som vi har fått ta del av. Och det är ju hög tid för oss att börja summera våra tankar om den här filmen. Men eh, det står väl redan ganska klart vad vi står i den här va? Ja, jag tror faktiskt man kan ana var vi kommer att landa faktiskt. För ja, vad ska jag börja? Det här är ju inte en, en svensk film som man är van vid att se den. Men eh, å andra sidan så försöker ju inte Kong Fury att vara en svensk film heller. Eh, här har man ju pressat så mycket stoff från överdrivna amerikanska B-action-filmer som det bara går. Och sedan pressat in lite grann till. Om Kung Fury hade fått tillräckligt med pengar för att göra en lång film hade detta koncept förmodligen kunnat totalt haverera. Det hade bara blivit för mycket helt enkelt. Men som en kort film måste jag ändå säga att Kung Fury levererar det den ska. Och hur bizarr filmen än är så har Kung Fury en underhållande halvtimme av action i högsta hastighet och erbjuda. Jag är... Inte så förtjust i hur man försöker kopiera dåliga 80-talsfilmer med denna uppsjö av digitala effekter däremot. Att det, där kan jag tycka att det känns lite fel mellanåt och hade man valt att göra denna 80-talspastisch på ett gammalt hederligt analogt vis hade resultatet kunnat bli en riktig retrokick utöver dess like. Emellanåt så tycker jag nu som den ser ut att det kan bli lite för mycket datorspelsgrafik i Kong Fury. Men alltså denna förteten kan jag absolut svälja och ta för vad det är och jag uppskattar verkligen hur Kong Fury ser ut. Själva storyn är precis så dålig som man föreställer sig. Och man driver verkligen absurditeten upp till maxnivå här. Den lilla berättelse som finns är precis som sig bör bara en, en kort transportsträcka till nästa actionsekvens. Jag tycker att man har hittat en precis lagom helgalen nivå för såväl storyn som action här. Och det finns verkligen bara fullt ös. I Kung Fury och lika mycket som jag hatar detta i seriösa actionfilmer så tycker jag om det i Kung Fury för det här är precis vad en parodisk referensfilm som den här ska vara. Det här är ett imponerande arbete som David Sandberg har utfört och jag kan bara hylla detta projekt som nu står som ett lysande exempel för vad som är möjligt inom alternativ finansiering får inte tala om svenskt filmskapande överlag. Är man förtjust i 80-tals action i överflöd? Hemska one-liners och rejält med retro-vibbar? Ja, då tror jag att man har hittat sin nya favoritfilm här. Det här är absolut inte en film för alla. Men jag tycker ändå att det kan vara värt att offra en halvtimme för att titta på vad allt snack om den här filmen handlar om egentligen. Även om Kang Fury inte faller in i smaken så har man inte förlorat mer än lite tid. Och så har man fått se ett litet smakprov vad det finns för potential i filmsverige nu för tiden. Ja, jag kan ju definitivt hålla med om att man borde uppoffra en halvtimme för att se den här filmen, vare sig det är ens favoritgenre eller ej, för det här är någonting som känns enormt nytt, enormt fräscht och enormt tillfredsställande att se. Trots att det egentligen inte är så nytt, utan det är ju helt enkelt filmtyper från 80-talet som bara har återuppväckts i en ny gestalt. Men å andra sidan, på den tiden så vågade man göra film där man bara ville ha kul och bara leverera någonting som var tillfredsställande att titta på. Någonstans på vägen så tappade filmmakandet den här eh, lite fria känslan och allting skulle bli så överseriöst hela tiden och skulle ta sig själv på så enormt stort allvar att det, det blev bara grått och tråkigt, särskilt när det gäller svensk film tyvärr. Och därför så lyser den här filmen så extremt stark och visar det går att göra någonting annat. Det går att göra någonting som verkligen går emot alla principer utav idag och ändå så fungerar det och ändå så uppskattas det. Naturligtvis så kan ju inte alla filmer hädan efter vad kopior på Kung Fury absolut inte det skulle göra att det blev extremt tråkigt i längden. Men den här filmen öppnar ju dörren åtminstone för att det finns andra sätt att göra saker, det finns andra sorters historier att göra och det går faktiskt att få ihop det, tro det eller ej. Den är hedlöst galen, den är hedlöst överdriven, den innehåller bara klyschor och ingen historia. Och tekniskt sett så skulle det ju vara ett recept på en fullständig katastrof. Men någonstans så lyckas David Sandberg få det att fungera och få det att fungera riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag rekommenderar Kung Fury varmt, den har sina brister... Den har sina fel, den har sina galenskaper, men den har också tonvis med charm, den har också tonvis med karaktär och det gör också att det blir en sanslös upplevelse utöver det vanliga. Ja, vanligt är väl inte ett ord man kan använda när man beskriver Kung Fury i alla fall, för det här är ju så ovanligt som det bara kan bli. Ja, det är så sant som det är sagt faktiskt men eh, det är väl hög tid för oss att lämna Kung Fury och Kung Furor bakom oss och istället blicka framåt. För eh, det börjar ju närma sig att vi ska ta ett litet sommaravslut här och eh, då tycker ju jag åtminstone att det kan vara på tiden att vi får doppa oss lite i det blå och svalka av oss. Ja vad kan passa bättre en varm sommardag än att få plaska runt lite i böljan blå där och riktigt njuta av livet men jaha som vanligt när vi ska ut och bada Dennis så är det något djävulskap som lurar i vattnet eller hur? Ja, dessvärre är det väl så men det är inte riktigt ett hot så som det var förra gången utan nu sugs vi ju in i någonting helt annat och lämnar ju sommarsolen bakom oss för att ersätta den med mörka och fuktiga korridorer istället. Ja vi blir ju tvungna att gå till botten med det här verkligen och reda ut det här mysteriet som vi står framför oss för det är ju något som inte står rätt till här och ja det är ju definitivt någon sorts fara som lurar där någonstans under vattenytan. Och vi blir ju tvungna att ta hand om det själva också för eh, vi är de enda som är på plats och... Det gör ju att situationen är lite digrar än vanligt. Men samtidigt så måste jag ju säga att det är lite upplyftande och tänder en liten eld inom oss. Ja, det gäller verkligen att hitta glöden inom bords här och få den att gestalta sig rent fysiskt kanske till och med för att lyckas överleva. Och ja, det, vi har ju oddsen mot oss om vi säger så. För det är ju stora busar som står i vår väg för att kunna överleva det här. Dessvärre är det väl så men med lite genmodifiering så går det kanske vägen. Vi, vi får se helt enkelt. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen.